E, și că era o dată, o capră care avea 3 Iedus el mare și cu cel mijloșit, îl dau prin băzg de obraz niși erau. Dar cel mic, era harnic și cu minte. Vorba și e, sunt cinci deci de la o mână și nu se amână toate unul cu altul. E, și într-o zi, capra chemă Iezii de pe afară și le zice. Dragi mami copilași, eu mă duc în pădurii ca să mai aduc ceva de-a mâncării. Da, dar voi încuieți ușa după mine și ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până și nu ți-auzi glasul meu. Ei, când voi vini eu... Am să vă dau de știri ca să mă cunoașteți a? Și am da. să vă spun Uite așa, uite cum, mă, cum, uite așa. Cum, cum, cum. Triez Cucuieț Ușa mamii Descuieț Că mama va du și vă O frunză-n buză lapte tâță, de sare în spinare Mălăiești <fie> Încălcăiești Smoc <fie> de flori <fie> Sub suori Auzit Ați au așa ce am spus eu?" Da, da, Așa. păi, pot să am să nădejde-mi voi?" E, să n-ai nicio grijă, bă, mocă. <gătări> Noi suntem odată băieți și și-am vorbit o dată, ai <gătări> vorbit rămâne." Da, așa -i. Ei, păi dacă e așa, apoi veniți să vă sărutim, mama." <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> Dumnezeu, Dumnezeu să vă aperi de șelirele, e ca așa, și mai rămâneți cu bine să <gântu -i> sănătoasă, mamuca, și Dumnezeu să-ți ajute să te întorni cu bine și să ne aduci de mâncare ei, Și apoi capra să și să duci în treaba ei, iar e zi după dânsa și trag zăvorul Dar vorba veche, păreții au urechi și fereștile ochi <laughs> Un dușman <din> lup! Așa <laughs> cari? Chiar cu numele capri, care din pândea vreme cu prilej ca să papieze. trăcea cu urechea la peretele din dosul casei, când vorbea capra cu duș. <laughs> bun, bun, bun, bun! Ia cum-i timpul! De iar, împinge păcatul să-mi deschidă ușa, halal să fie. Apoi, știu că-i-aș și-aș muli. Cum zici, vine la ușă și cum vine, în șiepe? Cu cuieți, mami, ușa discuieți că mama v-a dus și voie. Prunzând poze laptințe, se drog disare spinării. Mă leiești, încalcăiești, smag de flori, bisopsori. Hai, hai, hai, deschideți cu fuga! Hai, dragii mami! Ia, yeah. cu fuga! Ia, yeah, băieți! Ia, yeah, băieți! Să și deschideți ușa, că vine mă cu de mâncare! Sărăcuțul de mine, să nu cumva să faceți pozna, să deschideți că-i de noi! Asta nu e mămuca, eu o cunosc după glas. Glasul ei nu e așa de gros și răgușit, ci mai subțări și mai frumos. Auzind aceste, lupul se duse la un fierar și puse să-i ascute limba și dinții pentru a-și subția glasul. Și-apoi, întorcându-se, începu iar. iar. Dreiezi, mami mameușa descuieți, mama va aduce Ei, ei, vedeți? Vedeți dacă mă potrivesc -e eu Nu-i mămuca, nu-i mămuca. Dar păi cine dacă nu-i ea? Că doar și eu am urechi. Ia, eu mă duc deschid. Bădică, bădică, ascultați-mă și pe mine. Poate mai de-apoi a venit cineva așa a deschideți ușa că vine mădușa. Și atunci voi trebuie numai decât să deschideți? Dar, păi, nu știți că mătușai i moartă ticând lupii albi și s-au făcut o și sărmana?" Da, păi, da. nu ți spun eu bine. De atunci era rău în lume de când a ajuns coada să fie cap. Dacă te-ai potrivit o istora, îi ține mult și bine pe mămucă afară. Eu, omul, duc și deschid." Nu!" Atunci, să săvârâiu-te în horn și sprijinit cu pișale de pechiș și cu nasul de funinjene, tașii ca peștile, și tremură ca varga de frică. <gă>, dar frica îi de rai, sârmana. Asemenea, cel mijlociu țușt, Iute-s-o cu să Se înghesuiește acolo cum poate, Tași ca pământul, și -i tremură carnea pe dânsul de frică. Pei de fuga-i rușinoasă, să ne sănătoasă. Însă cel mare să dă după ușă Și se tragă, Să nu tragă. În sfârșit, trage când ia și se vadă <laughs> și apoi mai are când vede că și lupul, lupului scăpăra ochii și își sfurea gâtilejul de și, și nici una, nici două Hat! Pe de gât, îi rătează capul, din loc și mănânc, îl mănâncă, îl mănâncă, așa, iuți! Așa, poftă! Știi, părea că ești pe o masină, Și puni! Apoi se lingi mm. frumos bot și, și începea să-i învârti prin casă, mm? cu neastâmpăr zicând. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, nu, nu, nu știu, ori e... Parerea m-au amăjit, ori am auzit mai multe glasuri. Eh? De de, de da, și Dumnezeu, parcă au intrat în pământ. Unde se fie, unde se fie, unde se fie mai? Și se îți el pe se îți cește pe dincolo, dar pași bună. Iezi, nu-ți nu niccreieri. Mai mai mai mai mai că mare minune e -mi și asta. Da n acasă, n-am de quoasă. ia să mai uho din escuela că este bătrăneț. Apoi... Apoi să-mi doaie de cam cu greu și să pune pe chersel. E Și când s-au pus pe chersel, nu știu cum s-au făcut că ori cherselul a crăpat, ori cum a s-a rănutat. Atunci tu do di sub care să nu tăc. El păștea pe catul și l mânca și nălea să reacțeze. te bine, na și-l ești, și-l șuolești, și-l faci el. merg și toate pe limba ei, pierd. Ei, pe să mai învârti și să mai învârti prin casă, doar, doar o mai găsești ceva, dar nu găsește nimic. Că se duce cu minte, te-i ia în horn, cum ta și pești în borș la foc. E, apoi, dacă vezi și vezi că nu mai găsești nimic. Își pune în gând una, așează cele două capite cu dinții rânjâți la ferești, de ți se părea că râd, pe unge toți păreții cu sânge, ca să facă și mai mult în șuda și apoi iese și-și de drum. Și cum o ieși dușmanul din casă, și el mic să dă iute jos din ori în cui ușa bine, apoi începe a scărbănat de cap și a plânge cu amară pe frățiorii săi... Draguții mei, frățiori, de nu s-ar fi înduplecat, lupul nu i-ar fi mâncat. <laughs> și beata, mamă, nu știi de asta mare urgei a venit pe capul ei. Mă muca Și bosește el, și bosește până la pucăleșânul. Dar ce era să le facă? Vina nu era a lui. Și ce-au căutat, pe nas le-o dat. Hă. Când jalea el așa, ia ca și capra venea cât putea, Încărcată cu deale mâncării și găfâind. Și cum venea, cât decolo de două capete cu dinții răjeți în ferești. măi, cuții, dragi, cum așteaptă ei cu bucurie. Uite și-o râd înainte când mă văd. dragi mami, băieții mami, băieți frumoși și cucuieți. E, bucuria caprii nu proastă, dar când s-apropie bine și se vadă... Un și rășe ca gheața-i trece prin vini. Picioarele se taie, un tremur cuprinde tot trupul Și ochii se păi jănesc și șira nu era bine. Ea se tot merge pe la ușă cum poate, Crezând că părerea-o șală și cum ajunge în șepi. cu cucuieț, mami ușa descuiet, Că mama va duce și frunză în buză, lapte-nțăță, droab de sare în spinare, mălăiești în călcăiești, smoc de flori pe sub suori. Atunci, iedul mezin, care acum era și cel de întâi și cel de pe urmă, s iute și i iutit și-i deschidit ușa, apoi să arucă în brațele mâinisei și cu lacrimi, de sânge <laughs> și a zi, Mă mugă, uite și-a bătut noi. Văleu, mari foc și potopul căsă capul Hai nostru, zi. mă mugă. Capra tui și holbând ochii lung, lung prin casă, o prinde spaima și rămâne încremenită. Dar mai pe urmă, îmbărbătându-se, și au mai venit puțin în fire și-o întrebat. Da, da, ce da. fost aici, copile, Mâncă și să fie. Ia cum te-ai dus dumneata de acasă. N-a trecut mult. Ia ca s-aude cineva bătând la ușă și spunând, triezi cu mamă, mă mușat de și frate, nici el mare Nătâng și neastă împărat Cum știi Fugă la ușă Și atunci Atunci Eu mam am vărât, eu din cor Și frate, cel eu Iosu, iar mm -hmm. Cel mare, după cum îți spun Să tăgăm neapăsare După ușă Și trece să vor Și atunci Atunci, grosă fi Mă lașul nostru deja prietenul dumneavoastră Cu mătrul nostru să-și arătă în prag Cine? Cu meu? Da. El? Care s-a înjurat pe părul său Că nu mi-a spărie copilat și niciodată Uită, da, mamă Cum vezi, e umplut de spăriețe Las că l o învăța eu minte Dacă mă vedeți să o văd o sărmană și cu o casă de copii Apoi trebuie să-și joc de casa mea Și pe voi să vă pui la pastramă. Ei lasă, nici o faptă fără plată Tică mangositu încă sărânjă la mine câteodată și-mi fășe cu măsaua Apoi, dar eu nu-ți deașeea de care cred el N-am sărit peste garduri niciodată de când sunt Ei, tași cu mătri, că tei -o, te o i dob zălieu. Cu mine ți-ai pus boi în plug Ei, las. apoi ță-ne minti? Cai ai să scoți Ai să-i scoți fără coarne. Că, of, mai bine-i Și lasă-l în plata lui Dumnezeu Că știi că este o vorbă Nici pe dragul să-mi îl vezi Dar nici să-ți faci Ba nu, dragul mami Ba nu, că până la Dumnezeu Sfinție-ți eu sufletul Și apoi țâni tu minti copilii și-ți spun eu Că de eu mai da lui nasul Să mai miroase pe aici și apoi las Nu mai tu să nu cumva Să tiră suflet cuiva nu, nu, Ca să prindă el de vestie Așa, așa și atunci căuta și ea vremii cu prilej ca să facă pe obraz cu mătru său. Se punea pe gânduri și stă în cumpenii cum să dreagă și ce să-i facă. Ea că i am găsit eu leacul. Dași da că eu-i fac și eu cu mătrului una de șomuși colobili Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo-i nădejdea caprii. capri la cada cu dobala cu mătrilup, lup, că nu-i de chip. Ia de acu să înșepi fapta. Hai, hai la treabă cu mătriță, că lupul ți-o da de lucru. E, și așa zicând, pune poalele în brău, își suflică mâinile și le focul și s-a pucă de făcut bucate. face salmăle, face plachii, face șoale Face papă cu smântânări și cu ou și fel de fel de bucate. Apoi umpli groapa cu jaratic și cu lemne putregăioasă, ca să ardă focul bocmit. După asta așează o leasă din uiele, numai înținată și niște frunzari peste dânsa. Peste frunzari toarnă țărnă și peste țărnă aștepte o rogojână. Apoi faci un de șară, anumii pentru lup. Ei, și pe urmă lasă bucatele la foc să fiară. Safiara Colosha și să dussi prin să un pic cu și s-a haut din să cu mâdrosul. și a l poftească la prânzic. Ei, și mirzi-a, mirzi pe de o prăpastie grozavă, și turiclasă. Și pe o de cu cușa pistilu. No. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, și mântu a bătut Bună să-ți fie inima cu mătri Ei. Bună să-ți fie cum ți-i căutătura da, da, da, da Apoi, da, nu știi dumne că nevoia Nevoia mm. te duci și pe unde nu ți-i voia? Nu, <laughs> nu știu ne au mai fost pe la mine pe acasă în lipsa mea Că știu că mi-au făcut o bună. E, da, da, și fel cu matriță, dragă. E, și fier. Ea, o găsit iezi, sunt Și eu ucis. Și eu, crâmpățându le am plâns din milă. Nu mai văd o să nu mai fie cineva. Dar nu mai spune cum trebuie. Apoi, Apoi de acum Oare să spun Oare să nu mai spun Că toată una mie Ei mititei Mititei mi s-au dus Către Domnul Și datoria ne faci Și să le căutăm De suflet De așa ea, De -așa ea am făcut și eu Un praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să, să te poftesc și pe dumneata cu mătre. ca să mă mai mângă! Bucuros, bucuros, dragă cu mătre! dar mai bucuros eram dacă mai ai fi gemat la nunte. Te cred cu mătre! Apoi dă noi cum vrem noi și cum vrea de sus. Apoi capra pornește înainte plângând și lupul pătânsa, prefăcându-se că plângei. Doamne, doamne, cu metri, doamne. Bishiții mai drag în lume, tocmai de aceea n-ai parte. Apoi ce când doar știi omul și dinainte s-ar Ei, hey, hey, Dar da nu-ți mai face atât dumneata atâta rea o odată avem să mergem cu toți acolo. Așa este cu metri, hey. nu-i oh. vorba, așa e. Dar sărmanii, sărmanii găgâliși de cruzi s-au mai dus. Ei hey, păi de cu metri. Se vede că și lui Dumnezeu îi plac tot puișori din cei mai tineri. Ei, apoi dacă i-ar fi luat Dumnezeu, și țar mai fie, dar păi așa. Ei, do doamne, cum mătră, doamne, voi face și eu ca prostul, da'. Da, oare, nu cumva nenea Martina a dat raita pe la dumneata pe acasă? Mm. Ei? E că mi-aduc aminte mm. că acolo am întâlnit odată mm. prin zmeuriș Ia. Și mi-a spus că dacă-i vrea dumneata să-i dai un băiet Să-l învețe cu o jocăria, cu ei? jocăria. Și din vorbă vorbă din una în alta ajung până acasă la cu Ei, doamne, E, Doamne, e poftim cu mătri. Așa, da. Hai. Haide, haide. A -a de -a? Aici, da. Ne, și să o spătez o leacă din, din șea și ne-o da, Dumnezeu. Doamne, ajută. Capra răstoar, înapoi, s-a în și le pune dinainte. Atunci, lupul nostru începea mânca hâlpov și găgânt, găgânt, găgânt, găgânt, găgânt. Îi mergeau într între șpii gâti. Dumnezeu să ierte pe cei răposați să ierte cum atreca bune sarmalii ai mai făcut. Să iert. Fă-l, fă Și cum o spătal, el bun! Cade fără să din groapa cu șeratic, că-i scăuieșul de sotopit, leasa de pe groapă nu era despreşenită. Nici mai bine, nici mai rău, ca pentru cu mătru. Ii, cu mătri, cu Acum scoate, scoate, lupi. Scoate și ai Așa. cu capra ai pus în cârd. E eu ți-am venit de acasă Vă leu, comadre, vă leu Stalpile mele, Cu Comadre, mă rog, scoate-mă Că-mi arde inima în nu comătri Nu comătri Că așa mi-o ars mi inima După iezișorii mei După iezișorii mei, dărașii Nu-i Dumnezeu plac puii Deși mai tineri Mie însă-mi plac Și de ești mai bătrâni nu mai să fii de Stai Mămăi, Cole, se treacă focul prin trăi oh, oh, oh. și așa. O cum dai mămuca. Comatră, comatră mă m-apăreles. Arte tot, mor, mor, mor, nu mă las să cumpăr. Comatră să cu mori. Că nici viu nu ești bun. Șananașune. Ce cașe. Le ea mai trec și băietului istuia de băiet. Ca mult băram mai trebuie de la tine ca să la pom. Zadușa minte de gâni rios, rautașașeșe porcate, crimței jurăbi peruta, să mi măi ai jurat Valu valu valu valu bine mi-ai valu valu valu valu valu valu valu valu valu valu valu valu cum a Moarte pentru moarte cu mătri și arsură pentru arsură. că bine o mai nici din Ioare cu cuvinte din Scriptură. După aceasta capra și cu edu, au luat o căpiță de fân și au aruncat-o peste dânsul în groapă ca să se mai potolească focul. Apoi, la urma urmilor, năpădiră supra lui și mai trântir în cap cu bolovani și cu ce-au apucat până la omorâre de tot. Și așa s-a păgubit sermana capără și doi ies, dar și de, da, de cubătul său, nu-pul. gubașa rămas și gubașă să fie.